Kan du sige rømoulade? <laughs> Spise her, eller tag med! Altså du spiser jo nærmest... Du spiser jo halvanden gang så meget som mig. Følg et regnskab. Så, tak til BF. Velkommen til prøvet. Nej, de har bedt dig om at stop med at sige tak til BF. De synes, det er irriterende. Ja, ja. altså, jeg har sagt, du skal da være med at sige det. Hvorfor? Har du nogensinde hørt, her går det godt? De siger sgu det ikke tak til manden, der har lavet... Det er Rune Rask, der har lavet her går det godt, øh, tænker Er det Rune Rask? Ja. Søt, men det, det siger de jo ikke hver gang. Nej, men der forsøger vi stadig at sige tak. Han er Nej, han er vi skal levet. kopiere ham fuldstændig. Han er jo en legende. Skal gøre, det skal være så tæt på oh. det som muligt. Jeg har prøvet at forklare for at vi bliver nødt til at skal I lave bægeranmeldelser? Bær? Ja, men problemet er, at så skal, I, så skal I lave noget andet anmeldes. Og vi går til tilsynelødende heller ikke ned til burdcafenen. Det var jo meningen, du skulle optage ned på burdcafenen i dag, det aftalte vi i går. Altså det er aftalt du i går. Ja, er det aftalte vi. Ja, jeg kunne ikke sidde og sige nej. Vi sad, vi siden med Martinsa. Og Lucas han gider ikke ned på burdcafenen og spise i dag mm -hmm. optaget, fordi han... Øh... Altså ja, du ved ikke engang hvorfor. Vi ved ikke hvorfor, det er jo, fordi Martinsa hun arbejder der. Ja, årsager. Uh, det er så, også, ja. jeg havde det personlige årsager? Havde en så grim oplevelse ja. i går, eller hvad? Ej, det, det havde jeg i hvert fald ikke. Sov du mig ikke? Nej, nej, nej, Hvorfor gjorde du ikke det? Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Hvorfor gjorde du ikke det? Fordi at... Ej, øh... ja, det ved jeg ikke. Det blev sådan lidt for øh... pus-en-us søde pige. Vah, lidt for pus-en-us, går der ind i en, mm. en badgøld, eller hvad? kan du Ej, have ja, en rigtig stor pige? Nej, du er jo skøn af, du er den pusenusefar. Ja, ja, ja. Altså, jeg er en pusenusefar, men så skal ja. du ikke være en pusenusemor, og så Bro. så bliver vi bare sådan en lille pusenuseforhold, når derhen vi kommer hjem og skal røre mus. Vi har Bibi ja. med os i dag i studiet. Sicilia, han låder hjemme. Pusenuse, eller hvad? Aa, hun er en bad girl. Hun er en bad bitch. <laughs> Fuck man, det er også så dumt. Men så? Jeg skrev du noget låder til mig i går? Var det ikke meningen at du skulle mødes med mig i går? Ja, jeg var med jeg skulle mødes med ham. Ja. Og så hvad hedder det? Hvad sker det så? Så sker der det, at klokken, jeg tror, klokken er halv tolv eller sådan noget. Den er ikke særlig mange. Og så er vi, det der, vi er på vej ned til, vi har lige været til et par Ja, oh. Oh. Og så, øh, så ringer hun til mig. Og, og, siger, og så siger, jeg, og så, jeg har, så, har masser af ost her <laughs> ja. Hynten er fuld af ost, kommer forbi. <laughs> så øh, er hun bare fucking stiv. Altså sådan hjernedød stiv. Altså du bare høre, at hun er stiv hvad? Ja, ja, ja, oh, de her skal jeg sætte. Vent, vent. Uh, hvad så? Hvad så skal Det er der, når skuffen. Hvor er der skuffen? Ja. Men hvad hedder det? Så, øh, så var hun bare sådan en stiv. Og, øh, og det gav jeg simpelthen ikke til. Fuck, hvor er du nedadende? Ej, altså, nu er det sku'kest, okay. Jeg føler, jeg altså, er det eneste, der gør noget på en podcast. Du har sagt, at, nej, at, at, sagt at, nej til to nu, fordi at et eller andet yeah. dårligt grund. Fuck dig Lucas! Hold din kæft! Gør kæd. noget for potten din idiot! Hjelig <laughs> for det potten! Men altså, det, det der det gad jeg det havde jo heller ikke været særligt fedt. Altså nu er vi et sted. Jo, selvfølgelig er fedt! Vi, altså, så var vi lige ud og hygge os. Yes, yes, så spiller banditten ikke også? Så spiller banditten. så! <laughs> ja, så spiller banditten. Der var ikke noget hen i sprøjten i går. Nej, det var der ikke. Det var der heller ikke for dig, hva'? Nej, det var der ikke. Du har før gang i øh... Uh... ikke lidt på godsbanen i Nej, det er også rigtigt. Husk Hende er en selv, på hun er der Altså, hun er, hun er helt vild med der. hun godt nok? Nå, Hun har en kæreste. Ja, har en kæreste. 4 år har de sammen. What? <laughs> de bor sammen. Ja. er det? <laughs> jeg ved jeg kan <laughs> der hun lidt Jeg her. ikke, der i Hvor hun over. Er hun en bad Nej, det er ikke. Det er ikke smadret på den. Hun er en rigtig pusende Hun er også pusende usomre. Ja, men, er rigtig, men hun er så. Ja, hun, først når altså, altså, jeg... vi sidder og, og, og, nede ved Lukas og spiser morgenmad og vi går lidt rundt, så det er det derfor at lyden der er dårlig. Altså, men i meste du... er det ikke baggrundsstøj. Du ved ikke om lyden er dårlig. Nej, nej, men jeg kan da se, at når man går væk fra mikrofonen, så må vi, at lyden der være dårlig. Ja. I meste så sidder vi på en badekaffee. Kæft i og... nogle lyder eksperter, eksperterer bare. Nej. Men der er ikke Hun er jo bare en rigtig pusende Ja. Du ved, jeg kan huske første gang, du så hende, der var du der sådan... Skal Ej. du også have en bad bitches? Nej, jeg synes, eller? hun er lækker. Du synes bare, hun er sød. Du synes, hun er så sød, Poul. Jeg synes, hun er sød og snakende. Ja. Det kan så altså godt betyde noget. Ja. Det hele er, det hele er altså ikke... At... Det kan så altså godt betyde noget. Det hele går altså ikke op i glemmer kusser og bad bitches. Nej. Du kan ja. altså godt... Uh... Ja. Værst set en god samtale. Det Fuck, det er altså jeg, rigtigt. Du ved, du er jo altid ikke for en god samtale. Det er jo det. Det er jo det. Hvert fald, når jeg tænkte jo helt vildt over det siden sidst. Oh. Hader med det. Jamen altså det har hun også, jeg mm. ved, jeg stak vi hen der i uh, Mutinta om det. Og uh, hun sagde også at, sådan, at de havde virkelig haft et dilemma. Altså de havde jo haft Mutinta <laughs> og, og de har fået uh, Mutinta <laughs> og monopolet. Mutinta <laughs> <laughs> altså, og monopolet. Det lyder lidt. Altså det havde virkelig uh, der havde skabt vage. Må jeg være om posten. Altså, så skal også sagde, <laughs> også, jeg også ostefarme. Også skal. Vi holdt også lige en Mutinta dilemma i går. Hvad siger du? Der sagde jeg bare til den, stop med en kæreste. Sagde du det? Ja, ja. Hvad, hvad så hvis hun gør det nu? Skal da, det skal hun også gøre. Altså, det Jeg sagde til hende jeg sagde, altså. til hende, jeg sagde jeg sagde til hende. jeg, jeg vidt, vi skal ikke være sammen, men jeg synes, du skal stoppe okay. Hvis hun kæreste. Altså, hvis hun er derude, så skal der stoppe med sin kæreste. Ja, nø. Altså, hvis hun, hvis hun går og, og tænker helt vildt meget på, altså... Ja, på den anden, på den men det er jo ikke bare hvilken som helst. Altså, altså det er jo ret. Det er jo Paul Pig. Det er jo en snittefar. Paul Pigaman. <laughs> Paul Pigaman, ja. jo Paul med snitterne. Ja. Nå. Men altså, i hvert fald velkommen til vores podcast. Mm. Og øh... God outdoor okay. clip. Kan du godt lide, Justen? Ja. Det er, øh, det er public service, det er må vores... Måske ikke lige forklare, hvorfor at, øh, der er andre omstændigheder i dag. Nå. Ja. Ja. der skal vi til Ægypten. Ja. Hvorfor skal det? Hvad skal du lære? Skal du ned og være heldig i er jo lave hovedspring i fisser? I fisser? Mm. I arabiske fisser? Mm. Jeg, jeg bliver så træt i de danske piger. Hold i kæft. Så vil du noget nyt? Nu tager jeg til Ægypten på seks ferie med familien. <laughs> på seks. ferie. Tror man kan få nogle billige løder i Ægypten? Ja, jeg tror også. Tror man kan det? Ja, altså den der 5'er af en mere kaliver. mosten, den nødste far. Ja. Men øh... Men hvad skal du med? Altså, skal I bare på sådan noget one inclusive? Jeg skal så bare på at støde ind i uh, no. Steven's kæreste ja. ja Den er jo fra Iran Altså det, Ej, det er det, det samme Det er det samme, ja, ja. Arabien Arabien så Arabie. Det er der er på Arabies Arabie, Arabies ja, Nej, sådan noget at dykke Scuba diving Det lyder fandme sjovt ja. Men ja Jeg håber du får bad trip det wow, mindst du er under venterne. Ja. Hvad kan du ikke fortælle om, det? om Jos? Om jo bad trip. Hvad trip det er, når du har røget for meget cannabis, Lukas? Ja. Jos, han har fået fucking meget bad trip. Ja, det når, det når han vi... har gjort, når han har røget cannabis. Når vi har været ude og, og dykke med ham. Ja. Øh... Jos, han er lidt ligesom øh, steamen. Ja. Hvor tilbage, han er danskere. Nå, så altså, han jo, kan jo, svømme, men han, han er dårlig til det. Han er det. rigtig, rigtig dårlig til det. Uh, er du rigtig? Ja. ja. Det kan vel ikke I kan lave sådan en har eller sådan noget. Vi, vi, vi besluttede os for, at vi var ude at rejse i Sydmæk og tage et dykkelscertifikat på sådan en brasiliansk ø, der hedder Ilha Grande. Ja. Rigtig lækker ø. Og så øhm, tager vi et dykkelscertifikat, og, øhm, og så skal vi ud og dykke første gang. Altså, just... jeg, jeg, jeg har jeg aldrig prøvet det for? Jeg har prøvet det en masse gange, ja. men øh, Jos og Eddie har aldrig prøvet det. det. masse gange. Jo, ja. Eddie han har prøvet det hjem Øh, Johs har jeg aldrig prøvet før. Har taget ja, han har taget et dykkercertifikat Ja, han har fået sådan to dykkercertifikat derhjemme. Eli har to dykkercertifikat om der Derhjemme? Ja, fordi han vil gerne, gerne have det, når han var mm. dernede. Han kan ikke til at tage det dernede. Men er det ikke sådan noget, man bare lige kan sådan lige give dem 500 kroner, og så har du det? Nej, det gør du ikke. Oh. Det er sådan noget, hvor du spørger, du prøver og sådan noget. I hvert fald sørger jeg det jo. Ja, yeah, ja, yeah. no og Ja, ja, ja. Det kan man også sige at køre skuter i Vietnam og sådan noget. Ah, men det, det er jo lidt farligt. Det er jo galt på det farlige og på det gøre jo og at køre om. Alle der. Han var, han kom jo i sådan en dykkerkapsel-fis. Dykkerkapsel? Han var i trykkammer. Ja. Fordi han giver, han steg for hurtigt op. Ja. Så skulle han ind og sidde i trykkammer i ni timer. Ni timer. Ja. Så så og det får klinger. Så... så skulle man pissen op. Ja, så skulle han sidde her ja. i de næste to uger. Så sad, så sidder han derinde. I det der trykkammer, og så, øh, så var der sådan en øh, indoneser, som ja. sad udenfor og kiggede ind igennem i et vindue eller sådan noget. Som skulle, som skulle holde øje med, at Malte ikke faldt i søvn, og så faldt ham der indoneseren i søvn. Nej, jeg har ikke det så, så han bare derude. Ja. Men hvad så? Altså hvad skete der med Jos? Ja, jo, han øh, visste dygt dykke, og Jos han sådan lidt nervøs. Ja. Og så øh, altså, skal jeg også sige, at er fucking idiot. Så... Rulle øh, nu. Øh, du smaskede på dig. Så... Så, så skal vi ned, og du ved, han har lidt svært ved at, at trykke udlignende og sådan noget. Ja. Æ, fint nok, så kommer vi ned, og øh, vi svømmer rundt, og øh, det er egentlig en meget øh, hyggelig øh, ja. Jeg Ja. På altså... et tidspunkt, hvor Jos, han, han, han, han er ikke så god til, du ved, sådan motorisk at bevæge sig. Dernede, så på et tidspunkt altså, så, så sidder han Han sidder bare på en sten sådan her han Sidder bare opvejst Bare, stor, bare sådan, han bare for på en stål Sidder bare nede under vandet sådan Og kan ikke lige finde ud af det drenge <laughs> og så, Det øh, går ikke okay, så ærligt godt Okay, det er sjovt, det var lige at se ham der, der med snabel på det, Vi, vi svømmer altså bare rundt sådan flat Som man jo gør ja. Og så, så, så vender vi os om, når blive han bliver jordtagen Så på sådan en st sten der <laughs> Og så, øh, så kom vi op Og så jordtanden <coughs> så den tager sådan en dykkermaske af og sådan noget. Ja. Og så bløder han bare fucking meget ud af næsen. Nej, what? Fuldstændig bare blod over det hele. Og så siger han sådan, at han, han havde det. Han synes, det var altså, mega godt. at have det. Han ja. så altså, dykkertureren der. <laughs> ja. han sagde, at det gjorde så ondt på ham i næsen, at han, han, han svømte rundt og græd lidt. Ej, er du ikke? Hvorfor svømte han ikke op den men, fucking idiot? Ja. Men han bare rundt og græd Åh, det gør Han er på den der sne, der var Han <laughs> svører bare rundt over. det gav sådan pis ud Men hvor... der er ikke nogen, kan sig, de der vanvand, jo. <laughs> han kan se, du graver under Han, kan sige, det. han kunne ikke det til nogen. <laughs> Fuck de, Så... det også fand... altså, Hvad Hvordan fanden... Altså, hvordan sker det der, der overhovedet? Altså, mind nu. Er han blødet ud af næsen? Det var bare tryk. Trykker... Han kunne ikke trykke ud i nogen. det Hva? Hvor kan jeg er en har en kæmpe næse, han burde da kunne, <laughs> man. Man burde, kunne om nogen mm. så spændende, sindssygt. det er Nu ikke Ja, det må fanden være skal jo prøve på Ja Det er sjovt mig bare på jeg skal prøve at tage en tur på ikke trykke for at se jeg kan, jeg kan lige komme med en anmeldelse af at dykke uden at trykke under? Tryk hvor hvor ondt, det ondt, det gør jeg var kommet anden med en ja. i dag og spille en fodboldkamp uden med, med fodboldsko. Du har fandme i at jeg BB. det? Ja, du har er sådan der femme Hvad <laughs> <laughs> ja, så nej, det har vi godt <laughs> endnu en i går! <laughs> ja, der er femme. Ah, du at du <laughs> er i går. Jeg kom hjem det var ikke nogen Så lægger, mm. ja. Det var Dem skulle vi snige med. Nej. Jo. Nej. Nu var ikke? hvor fucking. en af Fuck En af dem. Ja. Ja. Hvad så? Hvad er den hende en? Ja. Altså bare sådan lige... Nej. Oh, Hvor er hende? Hende var bare smil. Når mm. vi lige ned på var smil også. Ja, ja, ja. Hvor du i på bare smil? Ja jo. Har været i kusten. Ja. Brugte hele aften på at snakke med hende der. <laughs> Kerstebinden der. Altså hvad, hvad fanden snakker vi og så? Altså, bare sådan altmuligt lort. Ja. Altså hvordan det gik med hans kerne så? Det var rigtigdan snakketin. Weber er snaget. Han lyder også virkeligt. Vi mødte det faktisk gang. Åh. Oh. Gjorde det. Når jeg ikke prøvede på kæresten, men oh, for oh. at, uh, at starte noget drama. Nej. Ah. Hvad hedder det? Så uh, spørgsmålet er jo. Skal du informere kæresten? Nej. <laughs> det er, det er, de laver, eller skal vi. Er det ja. egentlig vores ja. opgave at gøre sådan noget? Nej, du skal jeg fandme ikke. Ej. Skal vi blande os? Den er jeg ikke. Når vi blande os? Snuden ude. Øh. Men, man, men når man har stikket snablen ind, så skal man holde snuden ude. Det er sådan en tænker jeg. Det gør det. Nej, gør ikke. Det er fandme ellers. Ordentligt done. Ja. Paul, det er så ned. Nu er du er ja. hold dig Ja, jeg jo egentlig ikke holdt en tale i dag. Men jeg vil lige sige et par ord. Hvis, du, Hvis du mindre du stikker snaben ind, så holder du snuden ude. Husk det, drenge. Ja, husk det, drenge. Words to live by min søn. Ja, det er færdigt. Nå, skal I ikke lige høre et stykke musik? Jo, no. fordi så. Kan vi være have, over at vælge? Vi spiller lige to sang på B.B., og så må han vælge, vælge af dem, vi skal gøre. Okay. okay, det vil vi godt gøre. Så uh, bliver det interessant, hvad der kommer. Først og anden akt er Penelope. Nu har han vælge, hvem man <laughs> Ja, det er også rigtigt. Og Der kommer en sang. <tryk> så er vi igen. Det han fik ikke lov at vælge. Vi valgte for real. Den er så meget for god. Det er det. Nu må vi jo famle sådan den på sig og, og høfter rundt ja. her. Ja. Det er jo det er jo en øh, sang hvor man kan mærke at materialet i rummet, det øh, det, svinger. Ved, det svinger Det svinger helt vildt i takt med ørerne. <laughs> ja. Så det der det det, man kan Begynder høre hele rummet. Det er det, man kan høre. Altså mm. det er det, man kan høre. Det er jo det, man hører. Det er frekvens. Og jeg håber, I hørte det samme. I ja. hørte frekvensen. Det er præcis den frekvensen, vi kan have. <laughs> det. Hvis I ikke helt hører frekvensen, så vi jeg nok skulle 3 øh, minutter tilbage, og så skulle lidt op for øh, frekvensen. <laughs> og så hørte den igen. Ja, og så kan man måske høre ba bagefter. <laughs> ja. Hvis man lige skulle ned derfra. 100% en gang. <laughs> ba-ba. Ja. Ja. Vi skal, vi skal have mindstret os en sort til det her store her <laughs> Ja, altså vi er jo i god fuld gang med at finde sorte Ja, vi er jo ude i <ude>. Så <laughs> det er da derfor vi skal være nede fra bådcaféen Så du hun have snakket med hende på 10 sort. 100% sort 100% ikke, at jeg aner Nej, hvor er, er det, hvor er det? Ja, jeg tror jeg er ikke, den er ikke er helt 100% da, Jeg, tror, det er den helt jeg ude, ude. mødte forresten uh, Rasmus i går Hvem? Bjergård Bjergård, Bjergård. Bjergård i byen Bjergård. Yes. yes Hvorfor sagde du ikke? Hvorfor mødte jeg ham ikke? Jeg var fordi jeg har. Det var fordi det var på vej. Jeg var faktisk skrevet med ham om at mødes. Ja, han sagde godt, sagor han ikke. Gad... Han har fået en kæreste. Har han det? Ja, ah, fucking pølse mand. Nej. Han er fucking pølse. Nej. Du det... siger for puret ord. <laughs> De skal jo lig. Jeg siger, ja, jeg selv sætter en fucking cape på hans cykel. Ja. Han, han, sagde, han sagde sådan, da han begyndte at ses os med, og oh, jeg giver, så høje giver ikke over rigtig hvad kært. <laughs> jeg skal bare lig, jeg skal bare lig en bolle med en og her. Ja, det siger altid. Ja. Det, det er ligesom altså, fucking... det altid. Det er bedre Peter der. Ja, og han var kæreste med hans ekskæreste. Fuck, han. fuck ham. Så jeg ja, er sammen med ham, vi gør, til sådan en af familiefis. Yep. Peter Peter der, er, jeg oh. ved, vi har mødt ham. Mm -hmm. Men øh, så står vi og snakker, han havde mødt en pige, og så er han sådan, sådan. Uh, Jeg tror seriøst, kun vi kæreste i sådan tre uger eller sådan noget. Jeg gider hende bare og overhovedet ikke. Og oh, så er så de sammen i fem år. Så er de sammen i fem Nej, år hej, og bor ja. sammen og sådan noget. Ja. Fuck ham. <laughs> Slå slået op med en, fordi ja, han tog fandme. på udlandsmæsten til, til Spanien, og så, så bollede han bare rundt dernede. Men han bollede jo ham med, mig i Ecuador. Ja, der bollede han også. Bollede han er helt vildt. Han nej. En... Ja, han har været utro svin. Ja, ja jeg, jeg skrev jo med ham, jeg skrev jo med ham øhm, øh, på den begivelsesrige øh, torsdag. Ja. Og der, i det, jeg skrev, det jeg, jeg lige har fået at vide, at jeg ikke har klamydia. Præcis, jeg har ikke klamydia der ingen. Ja. Da jeg fik at vide, at jeg ikke havde der. fik han lige at vide, at han havde klamydia. der. Nej, ikke? han har også. Nej, det har han ikke længere. Oh, okay. det, er fandme, det er en... Nej, det er ikke godt. Det er et rigtigt dilemma. dilemma. Ja, så hvis der er nogen derude i holdet, der sidder og har klamydia og har en kæreste, så, øh, så er det et dilemma. Så er det et dilemma. Det Men vi. så kan man jo sætte noget god lyd på. Ja. <laughs> jeg kan forestå, at hvis du skal stoppe det, din kæreste, så sæt nogle gode ja. svingninger i gang derhjemme. En gode. Ja. Det kan være helt, helt kedeligt. i en, en eller anden form for materiale. Ja, det er altid godt. Og det, og når du skal give noget materiale til en pige, skal det, det, er, det skal være noget skinnende materiale. Ja, det, ja, det, er, det er stål. Poleret stål. stål. Det er, det er, poleret stå. det er høj, høj, høj, højt poleret stål. Det er noget stærkt materiale. Men vores forhold ja. er ikke stærkt, så jeg slår ja, skal vi. Det her materiale. Skal vi smage den her, ja, øh, den her det her flydende materiale? Her. Det er, Hvad er det for noget flydemandemateriale, vi har i gang med her? Det er jo en 12-års Eldorado. En Eldorado? Okay. Det er ikke nogen særligt. Det lyder, som en du var sammen med i går. Prøv lige, at, øh, prøv lige at udtale, som de gør i spænding. nu kan jeg jo ikke tale spansk, eller... Men jeg tænker jo. så kører du jo ikke, Ja, du gør jo spansk. Ja. Ja. Du taler jo sproget øh, spansk, som vi snakker i på. Ja, stort set det jo. Det uh. gør du. Ligesom ja. den her Ej, materiale jeg, jeg husker, her er det? Vil du lige indlede, vil du lige kort forklare ja. om den her på spansk? Bare lige til vores spanske lyttere uh, Es una rum el dorado uh, Nuevo años uh, Skål 12 Sagans Skål, skål Mhm Mhm Hmm. Det smager godt. Det smager godt. Ja, det smager godt. Nu skal jeg nyse. <laughs> Ej. Åh, oh, det giver lige i penge. <laughs> ja. Os, skal vi ned på mil, vil, eller du, skal, skal vi se ned på godsbanen? Ja, det kan vi. Ja, så jeg så, at det bliver oh. ved, ved ned. Ja, hvad er det for noget? Det er, øh, hvad hedder det? B-huset. Ja, det var der, hvor der var øh, damer med hård og armene og frie patter. Så er det finder nok, øhm, at det bliver været ned. Ja, der er så skønt sladet. Ja. Altså det er, sådan, det er lidt ærgerligt faktisk, det hele er over, at det forsvinder, synes jeg ikke. det er noget produktur, der ryger det var, Men det var det samme med det gamle Double Rainbow der. Det var også... Men ja. det blev jo ikke reddet Nej. ned. Det det reddet. Nej, det blev jo lukket. Der var ikke noget, der det blev lukket. Bl lukket. Ja, Double Rainbow. Det er jo ikke fordi, at det selv valgte at lukke. Det tror du er altså, Det tror jeg ikke. Det tror jeg er en hylde, Poul. <hællet> det skulle da være meget normalt noget at vide. Det var faktisk slet ikke. Det Arh, vil jeg sige, det er nok det, er nok, det er nok de konservative, der har været nede der. Ja. Ej, jeg tror, at Dansk dårligt. Folkeparti har været dernede og sagt, sådan har han gjort, ikke væk i gamle dage. Jeg tror, de havde et for dårligt ry, til at ja. de kunne have lukket. Altså, så på det den, skulle, på den det måde... Det er jo pisk og ry. Oh, det kommer man på en sådan... synsving der. Ja, ja, det, det kommer lidt. Det er helt vildt godt altså, ja, måske på, på, hvor du står. Hvis man, øh, ikke hvis du er en i. Øh... Hvis man lige har lyst til at tage lidt stoffer og... Ja. Ja, ja, så er det meget fedt ry. Mm. Vi skal da ja, ned så... have noget ecstasy og danse nede på B-huset det smutter. Nu? Ja. ja. Jeg har jo ikke brugt ecstasy nu. Nej. Det kan være, at du kan sørge for det, Lukas. Det kan jeg godt. også. Kan, kan du skaffe du noget? det? Ja, ja. Noget materiale. Det er noget materiale. Det er, er faktisk noget materiale. Lige, lige til hovedet. Kun, <laughs> det er bare lige i ja. <laughs> <laughs> DUNK! <laughs> bare lægge øjnene, og ind under øjnlådet. Det, det er <laughs> ligesom snus i stedet for. Hvis du lægger ecstasy ind <laughs> under øjnlådet, <og> så bliver <laughs> det er rigtig hyggeligt. Det lyder fandme ikke særlig rart Nej Åh oh, ja Men ja, men øhm, men jeg tænker sådan, øh, vi kunne lige øh, høre noget om Månesom Monopol ud egentlig ja. Skulle vi ikke gøre det? Åh. Ja. Eller hvad? Hvad er vores Månesom Monopol ud? Det er Steven, der jo har været ude Åh, oh, en lovsamling Åh, oh, havde oh, det var mig og Bibbe også ud og af på skændelsen Åh oh, her Steven Ja Bibbe, Det er, er ikke god go. Du har ikke brugt penge, mig Så lukker vi den der, vi hører det nye Månesom Monopol Jo Nej Jo Hvordan klukker man det her? Øhm, kan du klippe i det her Lukas? Nej. Goddag, og velkommen til Månsområdet. Vi står uh, foran... Uh, vi står foran... Uh, pizza Turbo Sprint! Pizza Turbo Sprint! Og det går ikke så hurtigt som man lige skulle tro. Hold <laughs> kæft, det er ikke særlig hurtigt. Nej. Men til så har vi fundet den anden. Jeg er en lynkineser. Jeg har en lynkineser med. Vi har uh, Søren Tidsman med. Vi har Magnus Milan med. Vi har uh, ja, Mathias med. Og vi optager fordi vi skal have en opfølging på hvad der er sket med Steven. Ja. Ja, så jeg tænker, altså Steven kan ikke lige uh, bare forklare os. gik altså, turen? Det... Du du, du og uh, dykke, eller? Ja, jeg, jeg skulle og dykke med dem fra min, uh, min, min arbejdsplads. Vi var, uh, det var mig og så tre andre hvor gammel var de? Ja, altså der er en der lige er 32 år, og så er de andre 33. 33. 33. Men lige lige lige, men lige Ja, lige på kanten til at være 30. Så du er suveræn den yngste. Ja, ja. Jeg er ungspiller, som jeg siger. Ungspiller. Hvor gammel stemmer du, hvor gammel er du? jeg, hvor gammel er jeg? tror jeg er 21. 21? 21. Hej, ja. I, I, vil oh, men... I, vil lade... I vil lade sig møde. I så... ja, også... kan... vil kan... oh, lade sig i 21. Ah, godt. Det er så vidt. undskyld tiden fortæl tidligt. 21. Så er nu fedt. Der er så meget Gamle fisk smin. i i 21. Nej, der. Der er højde nok fisk i det. Selv videre. Men så det der sker, det er, vi kører AppleSoft i min bil. AppleSoft. Der er din bil. I min bil og min bil den er helt fucked. Der er ikke mere benzin på. Nej. Der er ikke benzin i din bil den er det. Ja, ja, det betyder, at jeg kommer for sent som sædvanligt. <laughs> ja. Er det aldrig, der for sent, der eller? Ja, det er det. Det er det, ja. det, det, det er, der keder af på deres vej. Ja. Skulle Men, Men, okay, Så, kan du også køre, så legerne i min bil, de er total fucked up. Steven, ja. du så, en sådan, sådan, bil. Sådan, så, så når jeg kører, så, så kan man høre den lyd sådan. <laughs> Og det er fucking irriterende, at på. Men okay, Nå, nok om det. Men okay? Vi kører. Vi kommer ja. ud til Abeltoft. Vi finder os og så når vi har spidtet våddragterne øh, på, altså, I kan se billeder af mig i våddragt. Jeg ser fucking godt ud. Altså, det har vi, jeg. ikke Jeg fået et billede af i det er noget for Assassin's Creed. Ja, det er ude på det er <laughs> altså, det, det, det ligner, jeg også <laughs> okay, det er be... <laughs> ja, ja. lige at jeg har burka på. Fint nok. <laughs> ja, tak. Men, nok. <laughs> <laughs> Men så, vi skal fucking gå uh, sådan 100 meter. 100 meter? <laughs> <laughs> ja, da, altså, i vand! Vi skal fucking gå 100 meter! I vand! I vand! <laughs> ja, altså, vi har jo løbet tur i Emotov Så, så jeg, jeg, før, og jeg stiger mig jeg i dårlig har, Jeg har to øh, sømmelfedder øh, under armen. <laughs> og så... Øh, og så og, <laughs> hvad laver du så? Starter, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, du, skal, du skal ikke lave en distrik. Okay, så, okay. så jeg har to sømmelfedder under den ene arm, og så har jeg min maske under den anden arm. Ja. Sørste, vi har gået i de 100 meter vand. Det var fucking hårdt, by the way. Ja. <laughs> Så altså, så, hvor, så så gik jeg bare ud i vandet. Vi gik ud i vandet, for vi skulle længere ud for at kunne dykke. Yeah. Så sagde jeg, ja, nu nu tager vi sgu svømføre på, og så ja, det gør vi bare. Yeah. Og så efter jeg har sådan væltet lidt i vandet og suget vand og fået få svømser på, <laughs> der, så, så, så så siger jeg så, "Løft, det er, jeg har mestte mig løgte." Hør. <laughs> Hør, havde du sagt det, du? Jeg har lagt, jeg har lejet en løgte. det kostede koste 100 kroner at leje en løgte? Helt simpel. Vi kostede der stadig. Og så så da jeg sagde, jeg mistede en lygte, er Sven 100 kroner for at leje en lygte ved en kammerat? Nej nej nej, så så der var en dykkershop ude i høj. Jeg betalte sige sådan 225 kr for at leje det grej jeg skulle bruge. Og så jeg miste jeg mistede en lygte, men samme så siger jeg ja ja, Sven, den ledede du bare lige efter ikke, så svømmer vi bare forbi. Så jeg brugte de første 55 minutter. Havde du sagt kunne svømme? Nej, det hører jeg ikke. Vi starte i har startet på podcasten, når vi sagt, at det. Smelt. Men Sælge med at du svømme ja, jeg, jeg sagde spørg. sådan, jeg er den mest gadet svømmer. Så så så okay, Det så så så så så det så så de første 5 så så så så så så så så så Den så så nej, nej, nej. Ja, nej. Nej. Nej. Nej. Nej. så så så jeg havde svømmet mig ned på. Men til sidst Efter at have svømmet frem og tilbage, nu ligger det koldt. E e e Efter at have svømmet frem og tilbage, så er der 45 minutter på gangen, så jeg, fuck det nu, nu skal jeg fange noget fisk vand. Fang skynd fisk. Jeg fang ikke nogen fisk. <laughs> jeg, jeg, jeg så en fisk. Du så en fisk. Jeg så en fisk. Jeg jeg jeg, jeg, jeg var sådan lige stikket op og råbte til min øh, chef: "Hey, der er en fisk." Men jeg, <laughs> jeg kunne se at han var for langt væk. Så jeg sagde: "Åh, så nager en fisk." Så jeg Så, så, så jeg min af hund, det var s en for 40'erne. Så det var lort. Så intens var. Ja lort. Ja lort. Så, så jeg jeg jeg jeg skulle stanken. Jeg, jeg skulle stanken. Jeg Men <laughs> <laughs> efter jeg kommer, som, jeg er som 20 cm fra den, så nu har jeg der fanden din lille lort. <laughs> Og så svømmer den fucking væk! Nej. Altså, du en anden bil Den med Så ind. Det er da med, da da da da da da da da det da da da da da da da da da da da da da men hver, altså, bare lige i almentoksen. Jeg jeg var også i, sådan med at svømme. Men altså, jeg svømmede sådan helt alene, for de var ikke så tæt på mig. Nej. Fangede altså, de andre noget? Der var en, der, der var en is, islander, der han fangede to fisk. Var, altså, var det <laughs> Men du var det var ham der ikke fangede den sidste gang. Hvad men du sige? fangede han noget? Nej, nej, han fangede okay. østers. Men men men men det så var der Nej, nej, kommer der sward omkring det. Men okay, så så jeg sådan rundt alene, altså sådan en halvanden time. Og så engang, man så slugte jeg sådan en hvad? <laughs> Og jeg spraye, yes. Ja, ja. ja, altså kom jeg snopsen. Du, altså det var svært. Det var svært ikke at komme op igen, lige, ja. Og så ja, da, ja, okay, ja, okay, okay. Altså <laughs> dude, det kiggede sådan lidt, altså dogen der lige stak hovedet op. Ja, for <laughs> <laughs> det der. Nej, okay, ja, okay. Øh, okay. der kigger ihvor en dreje. <laughs> Men det, det sjove det er, altså vi vi kommer på land. Altså min jeg tror min chef, han fryser sådan i han får altså, sin time. Det var, vand, tænder, altså, det, var, det var fucking koldt. Det var fucking koldt. jeg løb, jeg svømmede sådan under vand og skar det var fucking koldt. Men altså, den der vådtræk, den holdt der godt op, gjorde den ikke der? det. Var det, altså, var det ikke uh, Stim, rigtigt, altså. at der var i hvert fald ikke nok bly til at jeg kunne dykke? <laughs> hvis vi nu, øh, hvis vi nu så siger at, øh, at, ti, at ti, det er at du svømmer direkte ud skød en fisk med harpunen med det samme. Og et, det er, du svømmer ud, miste din lygte, lette efter den i 45 minutter, og svømmer ind igen. Hvor ligger du så? Et. Det Hvor ja. Var det så ned ad så okay, Det var så koldt, at min chef han er lævig syg hele ugen. du Så går du godt med at være syg. Nej, er syg. Hvordan, var det en, hvordan gælder det egentlig, hvis man melder sig syg efter et arbejdsarrangement? Det var jo ikke et arbejds... stod... var... en arbejdsskade. Ja, men det er jo stadig, så... stadig, stadig sådan, kom nu tager alle også ud og dykker med, med arbejdet. Og så bliver man pisse syg. så? Det er derfor, at sige, glæder, vi er at, på Det er bare vi snakker jeg jeg er for at det. Øh, altså, jeg sagde, at vi skulle sige på et hurtigt sted. Jeg sagde for, at vi skulle slippe for at sidde her. De hedder pizza er Det er faktisk en reklamation. Efter jeg har fisket efter den lygte i 45 minutter, så snakkede jeg med min chef ude i vandet. Stak vi lige hovedet op. så? Fandt du den lygte Nej, det Har du betalt for den? Så sagde han, åh, så skulle du nok af med en tus eller noget mere. der. Nej. For han har lige betalt 3000 kroner for en lygte. Ej, nej, nej. Så sagde du så bare, det skal jeg i hvert fald ikke. Ej, jeg skal fandme finde den lygte her. Så svømmer du bare helt vildt. Jeg vil hellere finde den lygte end en fisk. Fandt du den? Nej, jeg fandt den ikke. Så har du betalt? Så da jeg skulle ud og betale, så... Ej, jeg har så, ja, så kommer jeg hen til dykkerbutikken og sagde, jeg har skulle miste det lidt. Hvor meget skal jeg skal en, uh... så sagde, ja, du skal, skal helvede. Oh, <laughs> du skal helvedes ikke betale fuld Du skulle kun betale 340 kr. Yes! Åh, Hvorfor? Jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg ved det ikke. Jeg ved jeg ved det selv ikke, men jeg var så dumme og spurgte, altså jeg var sikker på, at jeg ikke skulle betale fuldpris eller hvad. Ej, ej. Arh, ej det aldrig, har ja. jeg aldrig sagt. Hvorfor spurgte man det? Der. Jeg ved det ikke. Yeah, jeg, jeg, altså, jeg havde fucking med på hele weekenden, fordi jeg vidste, jeg havde spidt en væk til 700 kroner eller derover. Hår, oh, det ser fandme lækkert ud. Hvad er det? Der. Skulle du have kebab-mix? Ja, nu skal jeg i hvert fald. Men alt i alt en god tur. Alt i alt en god tur. Hallo, du skal det det, altså ikke. Søren, fuck dig. Jeg vil spille lige midt på min cykel. Sorry. Det er samme kød af. Helt inden i sjældent. Han siger, at han har en IQ, mand. jeg kunne Han er en fucking idiot, øh, ja. han her. han har en IQ på 135, og så har det lavet et program om ham. What? Og man har en høj IQ. Det er ingenting, det er ingenting. Nej, det er ingenting. Det er nemlig det, det er så fucking kikset. Ja, det er ikke så meget. Og han Hjens, sidder og, på 145. og.. og han lapper det, det bare i sig. Han lapper det i sig i det der program, der er. Hvornår er det blevet sendt? Så der, jeg har kun set sådan der i irritant der-klip. Når folk øh, bla bla. bla øh, jeg er vant til at være den close i min klasse, blablabla, blablabla. Bla, bla. Altså holdt i kæft, Han laver om hvor meget altså, tid at han bruger, det handler ikke om, at han har en.. Det ja, jeg er jo vant til at have den længste pick-up i en klasse. Ja. Jeg er nødvendig til den klasse. Det handler måske ikke om, at jeg er negarianer, men uh, det gør det nok. Altså, det er heller ikke fordi, at bare fordi du har en e på 135, så er du klog. Ej, overhovedet ikke. Det var chancen. Nyheder. Nyhedernes uh, verden. Ja, vi gider ikke snakke om den der... Uh, radioavisen går der Vi gider ikke tage at høre det, så vi kan ikke kommentere på det. Hvad er virket? Det, vi lige sagde, vi vil sætte på. Nå. Måns og det var Steven, der var forældst at svømme rundt med... Ja, det ved jeg godt, jeg siger bare, at vi kan altså, Nej, ikke kommentere det. Vi kan ikke kommentere, det. Ikke kommentere på det. Det var dumt. Det er sådan, det er. Det er, hvad det er. Sådan er det. Nu skriver vi på bonus. Han skal nok lære noget. Men, øh... Men ja, vi skal lidt ud i, ud i verden, tak, og snakke om nyheder. Og snakke om nyheder. Hvilke nyheder skal vi starte med? Jeg synes, vi skal snakke om... Øh... Danske Bank. Det er ikke en nyhed, så. Ja. Forresten, så... tillykke drenge. Tillykke til alle sammen. Kæmpe stort tillykke til alle. Fordi at Danmark er kommet med i øhm, menneskerettighedsrådet. Tillykke. Det har vi alle sammen ventet meget på. Første gang Danmark er med. Det, det kunne øh, folk ikke være lidt mere glade med. Nej. Oh, jeg vil bare lige sige tillykke til jer. Mm. det er Det er dig og mig. Og os, det er jo os alle sammen. Hvad, hvad har det af betydning? Øh, altså, ikke rigtig noget. Det er sådan, jeg tror der er 40 land med i verden. Syv vest-europæiske lande, og så... Det bare om det det, det, det der erstattede EU's kommission for menneskerettighedsrådet. og så, okay. så det er bare Amnesty, der, øh... Det er sådan noget med at snakke om... Altså Danmark, det de kom ind på, det var sådan noget med, at de snakker om noget kvinderettigheder og noget ah. LGBT... Hvad er det nu, det hedder? eller noget det, det der miljø. Det der børse homo-miljø. Ja, jeg skulle så jeg jo sige. sige, det der er sådan noget homø Det er sådan noget homo... Der. Ja. Hva? Det var det. Og, ja, sådan noget. Vil vi gerne det? Det vil vi gerne. Okay. Altså et hul er et hul, og en pik kan vaskes, ja. som Anders Simon siger. <laughs> ja, siger. Det siger Simon Emil Amitsbøl i hvert fald. <laughs> ja, det er det fandme jeg. Og samtidig ja, så er det... sådan pæbe, der. Hvorfor ja. har de så mange bøsser over på, at... ja, Nok om det. Det er jo en kederig <coughs> Men øhm, Forstå sagen om hvidevask i Danske Bank. Ja, jeg har jo alle ja. hørt om Danske Bank-skandalen. Det er der ikke nogen tvivl om. Og det har jo noget værre råd. Det, det kan vi jo... Altså, det være noget. Det, det, er jo, så, det, det, er jo, det er jo rigtig dårligt. Og for Danske Bank... Altså som bank, for mine aktier, som aktier... <laughs> har du været oh, til så? Ja, det har jeg. Jeg, jeg har, det, er alle gårde, har alle banker Hvor meget er du optaget på det? Øh, altså, ja, Vi det, det er, er, er faktisk ikke, ikke så slemt. Det er faktisk ikke så slemt, som det kunne have været. Nej, det fatter altså, jeg. Tror, Men det er jo også det, folk er meget oprædige over. Det er jo mærkeligt. At det ikke er slemmere. Altså, det er sgu gå i nul, Nej. Skal jeg bare falde fuldstændig. Det skulle ligesom den der... Mig Lucas har set en film, der krakkede banken jo efter. Vi fandt ud af det der. Den hedder The Infiltrator. Den handler om... Den handler om hvidvaskning. Det var tilbage i gangster-tiden i USA. Ja, Og tilbage i Eskubars-tiden. Dengang tid tiden 80-tronen. Ja, det er præcis. 1995-tiden. På v Åh, her god tid. Dengang det gik godt. Gode tider. Det var dengang, der var noget at leve for i verden. Og den er faktisk rigtig god. Den kan vi godt anbefale. Tag og se, den ligger på Netflix. historie. The Infiltrator. Det er en rigtig historie, der som handler om en uh, om Og så sen, og så siger mig ikke også bliver ikke helt knust med Roberto til sidst. Oh, det, det, uh... lille spoiler. Det, det, er så det, dig, det spørge, han er sød. Er det Ammerbanken? Nej, er det, den handler om der det, der krakker. Det kunne det Nej. være. <laughs> det er en ah. lidt større bank. Det, men jo, altså, det, vi, vi, vi, de godt, de kunne godt lave en film om Ammerbanken. Jeg tænker jeg strukturen lave en film om mange Men nu nu, nu jeg skal prøve at sætte det ind i uh, Forstå altså, sagen om hvidvask i Danske Bank. Hvad er hvad? der er sket i Danske Bank? Fortæl. Ja, altså, <coughs> jeg jeg starter jo med, med at i 2006, ja. der træder Danske Bank ind på det estiske marked. De køber Bank, ja. flot navn ellers. Sambobank? Det er lidt, lige så lidt, så lidt afrikansk. Lidt, det er ligesom brugtiltavler, ligesom, man kan købe. <laughs> yeah. øhm, men det køber de i hvert fald, og de har aktiver i Estland, Netland, Litland, Litauen og Rusland. Det er jo nogle gode lande. Og det er også ja, sjovt. Altså det er jo nogle sjove lande, ikke? Hvor, hvorfor vil sådan en dansk bank ind i Skal vi gå godt Riga på et eller andet tidspunkt? Jo, det kan vi godt. Men om ikke andet, det er i 2006, ja. og så i 2013, der er det en whistleblower, der advarer ledelsen om, at der er hvad hedder det, um, ulovlige transaktioner på det hvad hedder estiske filial. Ja. Der. Ja, ja, ja, ja. Øh, og det, ja, det bliver jo så ignoreret. Det bliver bare ignoreret. Det bliver, altså i, i den her whistleblower advarsel her, det bliver de blandt andet øh, advaret om at Ruslands præsident Putin, okay. den den almægtige, ja. hans, hans familie og den rus, russiske, hvad kalder man det? Det russiske Interpol, ja. hvad, hvad hedder det? Egentlig. Det hedder KGB. FSP, men ja, det det der er sådan noget, sådan hvernede. Noget noget noget. Så det russiske SS, de hvidvasker kæmpe summer igennem den danske bankfilialer. Jeg synes er det. Den, det er jo, Den. Det er da dejligt at der at Putin har sendt over det. Altså det har altså, der... Putin har jo altid været glad for. Ja, og Ja, ja altså, han han leder, han. Men. Men det er Men da... ja, det er bare godt med nogle profiler på det. Ja. Det kan jeg godt lide. Ja. Stor kanonen. Ja. Han femme stor kanon. Måske en af de største. Ja. Det var så i 2013. I 2014, men, men jeg tænker også med det der whistleblower. også, fordi det er jo altid sådan lidt, de får sikkert sindssygt mange henvendelser om alt muligt. Så altså, det er jo nemt nok at komme og sige at ja, yeah, jeg sagde det der dengang. Ja, yeah, altså yeah. det er en whistleblower. Det er jo ikke en, der ude at sige det. Det er jo meget diskret. Det er jo en, der internt i firmaet siger til ledelsen. Er du svært med dig? Det var Theresa. Du er simpelthen så fucking dum. Når kommer. Du, du, du tror altid, at alle de vil alle det bedste. Altså, selvfølgelig, nej, nej. selvfølgelig har ledelsen, der hørt det. Og de har da også vidst, at det var noget værre være skidt. Det var noget skidt, at være Det De da bare tænkt, oh, nå ja. Men altså, det er Putin. Oh, yeah. Nå, han er en god kunde. Om ikke andet, så i 2014, der kommer en ny advarsel, hvis det første ikke var nok. Det første var nok, var i hvert fald ikke nok for dig. Nej. Og der er, øh, der er endnu en gang, med, de handler i strid med bla, bla bla. Så i 2015, der lukker de så endelig ned for nogle... Øh, på grund af est, den æstlige regering, Det går så ind i sagen, og så siger mm. de, nu skal I lukke det her hvideværsfis, og så lukker de det så, fordi så er ikke så meget mere at sige der. Og det har jeg øh, også ballade på det tidspunkt. Ja, der var en ballade. Der var en ja, ja. internt, der. Mm. Jeg ved ikke, hvor meget vi her i Danmark, vi har vist om det. Om ikke andet. Ja, vi har jo vist noget om det. Jeg har i hvert fald med ja. Men om ja. ikke andet, vi, vi springer lige nogle af højdepunkerne over. For jeg synes, vi skal gå tilbage til det næste profil i scenen. Og det er... Øh, det er ikke kritik fra minister, men det er... Øh, det er, at vi finder ud af, at Nordkorea har været Ja! Det, det er. har det! det, er det er så Det er fedt! Og det var jo en kæmpe profil. Vi skal have nogle raketter. Altså, det, var atom, atom -raketter. det er jo Ronaldo og Messi, i kontroversernes øh, emne. Altså det her, det er jo, det er jo forbind, De forbinder jo de største profiler der er i verden. Altså Det er jo, og de dem i det er jo Ronaldo og Messi på, på den rigtige side mm. af. Ja. På er, det, er, den, er den verden, du gerne vil leve i. Og Nordkorea, ja. de, de har hvidvasket for et, uh, Danske Bank har hvidvasket for et firma, der solgte våben og sådan yes. noget shit til yeah, ja. sådan Ja, tak. Altså det er jo, hvad uh, du på, på det? Det er fandme fedt. Ja. Bah, bah, bah. Men øhm, ja, det var højt og... på Og så er det jo så 1.500 milliarder, som der er blevet hvidvasket for. 500 milliarder? 1.500. Altså det er jo slag, en absurd, Det, er, det, er, det er, er så mange penge, at, jeg tror, at folk, øh, øh, øh, folk fatter det ikke her. Nej, jeg forstår ikke hvor mange penge der er. 1500 milliarder, det er bare sådan noget, man siger i børnehaven. Ja, 1500 milliarder, det er jo flestigt ligesom sindssygt. Jeg men man, ønske, man, man, man kan jo heller ikke ja. helt blive sur det, for det, man forstår det ikke helt. Nej. Men på en eller anden måde Men jeg hørte hørt Finanstilsynet herhjemme jo. Mm. Det er jo en af dem, der burde holde snor i Vietnam ja. som Danske Bank. Ja. ja. Og de har, he, de har flere mig. gange Nej. været inden og, øh, og spørge dem. Hvordan er det lige, det står til, og giv dem nogle advarsler, faktisk. Ja. Og jeg har hørt lige, at øh, det svar, de har fået, det er, at, øh, at vi får styr på det. Mm. Og det har de så bare taget for gode varer. <laughs> altså, mm. og Æ, øh, er hos, er det er så selv, det er fuldstændig absurd, at en af de største danske banker, ja. at de bare kan sige sådan der, uden at øh, der bliver... Ja, det er Men det er jo som Hende der fra Rødkilde. Ja. Hende der, der har stjålet fra Kærestenær. Sidra. Sidra nu er vi fra, så jeg har ikke ved det hedder tag alle pengene fra hvad hedder det finans, for, nej hvad hedder det fest festivallet ja. overskuddet har hun taget selv og så købt for købt for penge i matas 20.000 kroner 20.000 kroner i matas så stolt af fem tusind men sådan noget bliver man folkemturer fordi at man tænker køften lyder, hun kender man og sådan noget ja. men det der 75.000 det er ingen ting prøver at tænke altså, altså, i bolden, så i hvert så mange millioner prøver at tænke at stille 75.000 kroner og så bruge 20.000 i matas. Ja, jeg så... altså, hvorfor... Hvor, hvorfor? Hvad har du gøre, hvis du vandt en million? Øh, brug... det jeg bruger 200.000 i matas. Altså, det... Jeg køber bare så mig, altså, hvad fanden... Du har du have... kønt Hvad fanden kan man nok købe i matas for 20.000? Hvor <laughs> meget tror jeg, at nogle ting hjælper? Der er ikke. Altså, noget, noget ting? Altså, jeg tror fandme ikke, det hjælper særlig meget. Jeg tror, det hjælper meget mere også, at spise sundt og sådan noget. Det tror være at drikke alkohol. Det tror jeg, jeg er det tror, jeg meget mere. Men tilbage på sporet, fordi at... <laughs> det var sidspunkt. Fordi at, udover Danske Bank, så har der også været andre økonomiske sager. Ja. Det er jo økonomiens tegn uh, i dag. Vi kan godt i penge. og penge. Uh, og det er hende her... Hvad var hun? Uh, Anne... Eller, eller... Anne Britta, eller hvad fanden er? Uh. Ja, det var hun fik penge til hestefirma. Anna Britta. 64 år. Og 111 millioner Hvilken alder? Altså, det er fandme også Og dem har hun fyret af Hun har købt nogle lejligheder i Sydafrika Og hun har købt nogle rigtig dyre heste Hvad kunne ind i sengen? I sengen? Altså, de var det var... Ind i sengen? Jeg så træt Altså. sengen nu? Det er så træt? Vi kunne bare ligge derinde og Det gør det ikke Ikke lige nu Okay nu skal du jo høre, at ja, ja, ja. hun har brugt penge. Hun har, brugt, hun har taget de her penge, for penge. de her satspuljer ja. Og det hele det kommer ind af, at hvis jeg også vil høre, hvad en satspulje er, hmm. bare som public service, ja. så er det jo de penge, der altså de skal gå til sådan ud, socialt udsatte. Ja. Det er jo penge, som regeringen egentlig får, fordi at, at når der nu øh, folk er på kontanthjælp, eller sådan øh, bistand eller sådan noget lort, så øh, generelt, Offentlige ydelser, de stiger ikke på samme måde som lønnen gør. Så derfor så kommer der hele tiden ekstra penge i kassen der. Oh, yeah. Og derfor så bruger man dem på sådan nogle smukke ting, som at hjælpe uh, udsocialt udsatte og helligkammer. Ja. Hvorfor ikke bare give dem mere? Og... i... for et socialt udsatte det er, jo, det er jo sådan noget til sådan her Ja, men altså i stedet for at spare de her penge op, så går du bare give dem løbende. Nåh, være fint. Ja, jeg synes det, løber, at det er stadig meget giver, fint at give til en hjemløs. Det kan de jo ikke gøre. Nå, nej Men altså, det er jo de skulle... ikke til folk der er på kontant Men det er jo fordi, de, Nå, nej, skulle, de skulle hæve de der, altså de almindelige offentlige ydelser, så ydelser. Det til sådan ja. nogle institutioner. Ja, det er det, de bruger det er, penge på. Det, det... det er set måneders svineri. Men det er så de penge, hun taget, det er jo fra de, fra de der, og hun har simpelthen bare været inde og øh, helt gammeldags ændrer lige øh, kontonummeret og øh, oprettet nogle falske sager til hvad pengene skulle gå til og så ændrede kontonummeren tilbage og så ændrede kontonummeret kont til sit eget og ja, overførte pengene Sef og så ændrede kontonummeret til, til det rigtige og ja. så overførte en mindre sum præcis. men er det ikke noget med at hun har overført rigtig, rigtig mange millioner og så øh, det er gået helt fint den er kørt igennem og så til sidst så overførte hun sådan 100.000 nej det var en stikprøve der og så øh, Ja, og så det, opdagede de men, ved jo, det ved redde tusind. Men det er jo var en stikprøve, der, fang, ja. der, der fangede det. Ja, ja altså, det har stået på var det 15 år, ja. det har jeg stået ja, på. Jeg det er jo det var det var helt vildt, og mm. det er jo rent nok det, du siger også. Med. Altså hun har siddet som 50-årig, ja, ja. så hun tænkt, hvad, det her er det fandme fornemt næste det, ja. det går jeg sgu lige ind, og, og, og sådan en vanvittig og, alder at få på det Altså hun skal da have lidt kredit. Ja, det synes jeg også. Kæmpe skud til hende. Kæmpe skud til hvis du ja. vælger som 50-årig at springe ud i sådan et uh, satspulje, det, ja. det er fandme i orden. Altså Det er, det er i, i hvert fald øh... det er sgu frisk. Hun har fået blod på tanden. Ja. Og stedet datter, hun har fandme fået nogle flotte heste. Jeg ja. det er underligt, at man sådan, også er hendes venner og så sådan noget. Altså, hvis... Lad os sige, at I gjorde det. Hvordan vil I bruge alle deres penge, når det blev bemærket? Ja, det var det. Altså, du kan ikke bare lige købe. Hun har været fattig hele tiden. Hun har været sådan en lille kontormus. Ja. Men hun har også fortsat med at arbejde. Altså, det jo ikke, ikke sikkert, at de vidste, at hun havde huse i Sydafrika. og Han købte heste til flere millioner. Men det var hendes datter. Men hendes datter måtte også slutte lidt over det. Jeg tror, ja, hendes datter altså, har vidst det. Ja, hun har vidst det. Hun så havde overført jeg? til... Hun havde i ja, den heste ja. hestehaløje, hvor hun havde overført altså sindssygt mange penge. Sindssygt mange penge? Jeg tror ikke... Jeg tror ikke. Så har hun også en kælling der. Altså, jeg tror, hun har vidst det. Men det er fandme, det er fandme noget lumsk noget. Ej, men der er ingen det. synes jeg er så særlig, men find, er altså, jeg tror ikke I to, I kunne finde ud af at, at, at lave sådan, sådan noget sammen. Nej, altså jeg, ved, jeg, jeg, jeg tænker, måske vi, vi, vi kan lige høre, hvad, hvad I egentlig sådan, synes om hinandens økonomier. Ja, jamen, jeg det, tror ikke mig vi skal lave strabasser sammen. Det kunne det blive en smuk symfoni af et oh. klip. Ja. Yeah. For meget ikke andet, der vil jeg stadig lave ulovligheder. Skanderier. Det godt tænke mig. At lave ulovligheder. Ja, jeg tror, det er rigtig spændende. Også at være det kunne være ret, det, det kunne være, være spændende. Det kunne være ret fedt at være rig. Ja, Det er hey. meget materiale i banken. Ja. Hvad er godt sgu til meget dyrt, ja. dyrt materiale. Ja. Åh, oh, uh, ja. Det kunne godt fandme fedt. Ja. Men øh, men ja. Ja. ja Ellers ja, ja, så har ja, hun noget var... fundet. Har du fundet hende? Var der noget med, om hun har forsvandet? Ja, altså hun er stadigvæk efterlyst, så vidt jeg ved. Mm. Pissefedt. Men altså, for, altså sådan, det tænker jeg altså... Og oh, megafedt det... og bare stikker i. Ja, altså, <laughs> mega fedt. Og det er så fucking mange millioner at købt nogle huse og nogle stikker, ja. heste, så fuck det stikker af Altså jeg forstår ikke hvordan det kan lade sig gøre i dag. Nej, det forstår altså, jeg ikke. Altså hvordan man kan blive væk som person. Ja. Men altså lad os nu sige at du gik derned og gemte dig i en busk. Det var smart finder. <coughs> e ja ja, men det. Du kan ikke rase for lang tid uden i en busk. <gutter> altså så snart oh, så snart så, der handler det nok bare om at godt Så snart du, du bruger et kalibrkort eller bruger en mobiltelefon, så kan du finde. Det er også det. Så det bare på med sølvpapirshallen og så et Men det er selvfølgelig i Sydafrika. Altså det kan være når det er sommerhus. Ja, det ja. gør meget Det er ved, at de ikke er rigtig gider at kigge der jeg hvad det er det... Sgu så langt væk. Hun kommer nok hjem igen en dag. På timen som er en fordi taget på en lille sommerhusferie. Hun ikke ved at hun er efter sig. Åh det så tror så jeg. Står hun der i lufthavnen og hun bliver nødhård. Og der lige fået en lille memo fra. Det kan være, at datteren lige har skrevet der. Øh, stik af de er, nu! Stik af! Stik af! Stig af. De, har, de har taget mit hest og solgt den i vissur. <laughs> de har taget min hest. Sådan i vissur. De har lavet den godt, far. Skåret hovedet af, og lagt det. Du, du bliver taget ud og spise den ude i IKEA. <laughs> ja. Jeg har lavet den til shirtboller. Det er verdens dyreste <laughs> shirtboller, -shirt <laughs> jeg har fået ud i IKEA nu. Ja. ja. Men ja. Nej, Det må jeg finde nok, at jeg stikker af. Jeg stik sådan af. Det må være helt spændende. Men det må ja. fandme være spændende. Det kan du gøre. Jeg er det farlige liv. Nu mm, du stikke af til Kylder. De der er ikke nogen, der gider at eftersøge os, hvis vi stikker af. Nej, de det er da ikke noget. Hvis jeg stikker af, så tror jeg, jeg tror ikke. det er en mega flash. Så skal du være i jeres studiegruppe, hvis I vil eftersøge jer. Det tror jeg ikke engang. Jeg, tror ikke. Tror jeg. jeg tror ikke. Vi er vant til Josef, men han er aldrig kommet. Ikke? <laughs> det kan være. Ja, og Steven, Steven kommer altid for sent. Ja. <laughs> han har det første, som han kommer. Steven er på vej til at stikke af. Han sad ved banegården, skulle se, at jeg tør. Sej det blik i dag. <laughs> Nej, man må nok heller ikke være med. Ja, jeg savner også Sofie lidt. ud til Asien. Ja. ja, skuddet til Asien. Men, øh, men ja, sport kan vi jo ikke rigtig snakke så meget med. Jeg har ikke set Der er, øh, er landsholdspaus. Der er Nations League. Ja. Og, men, altså, det er jo en fed turnering, hva'? Der er to danskere, der står også og det. Fuck dig, festen, landsholdet. Prøv lige... Altså, men det er med at sige, Nations League. I altså... Jeg synes, det er fedt, at i stedet for, at det bare er utallige venskabskampe i mellemtiden, yeah. så har de gjort det hele til en lang. Ja. Altså, så det, det kan faktisk betyde noget af alle kampene. Det er, er ikke noget så en sådan venskabskamp. Ej, nej, det er jeg helt enig med dig i. Nu betyder det noget, men, men det er fedt. Ja, og det er også rigtigt. Men det er bare stadig ikke sådan lidt, altså, så, så laver der noget, hvor der, der kommer noget, altså noget svung i. Ja. I, stedet for, I stedet for at det er sådan nogle vi skal ikke være hele tiden mod ja. Svanien ja. yes. altså, Vi skal ja. have da ja. også smukke ja. Danmark, vi spiller mod Spanien og Tyskland. og, og, og, og altså, Så laver det sådan lidt intenst i stedet for, at de der altså ja, Der kommer en kamp med, jeg synes, det fungerer fint Men jeg er lidt træet at vi spiller mod sådan i irriterende for, det hele tiden Lad os nu, fordi det det øh, vi... Jeg synes, det er fedt, når vi spiller mod Irland igen spiller Vi spiller mod Portugal spiller vi ofte mod Ja og spiller vi mod Armenien Ja, Armenien. Det er sådan, de to kampe igen og igen er måske lige Armenien, men Armenien, det er jo hele Østblokken. Ja, og Makedonien og sådan noget der, selvfølgelig også. De der lorterlande har vi tit spillet mod. Men det er jo fint. Det er da bedre end, vi spiller mod Tyskland. Jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at gå mod i slet ikke, de kan jo slet ikke leve op til det. De gjorde sidst. Hvor oh, kom Christian. Hvor oh, han smuk altså, det er jo Jeg synes, det er et lovende Dansk Landshol, jeg har. Ja, det er det, er cool. det også, men jeg tror jeg ikke, de slår dem. til Dansk Landshol, ah. hvis I løber med. Og de har jo været ude og lave ballade igen. Med oh, ja. okay. Han er blevet dømt nu her, øh, bender Ja, bender ja. Er han det? Men tak sigt, ja. han fik også tiltale for... Ja, og... men Benner blev dømt, ah, og han ah. blev tiltalt. Okay, hvad, altså, hvad ved jeg hvad han fik og sådan noget? Nej, jeg ved det helt og jeg fatter heller ikke helt hvordan han kan tænde af. Hendes filina var med kæft, har ja. fået så han lægger kæft. Har han ikke? Hun, ja, hun, hun er, er så lækker. Kan hun er, I billeder, er så lægger. Hun så Lægger et billede og sådan måske. Men der er en Instagram og hun er ikke. Der er det, det, det der, det der fedt ved, ved, ved hendes Instagram det er. Hun lægger hun, hun, så, hun og... lægger noget rigtig lækkert noget. Der rigtig billeder hun, hun, hun, hun er slet ikke. Hun er sladt ikke nær. <laughs> altså hun er slet ikke nær med sådan noget der. Du er så glad for den podcast ikke TV, for der er fandme meget mad i munden. Her er det. Ja. Det er Det ked af. Sikkert var. <laughs> Jamen, Tak for det. Det er et en fint tandsæt, men du skal lige have... Uh... Ja, ja. Bender er blevet tiltalt for vold, og chaufføren er blevet tiltalt for forsøg på vold. Forsøg på ja, for for vold, for vold Så er det sgu en altså, altså, kan finde ud af vold. hvordan man bliver tiltalt. Altså, selv en Brøndby-fan kan da finde ud af vold. Ja. Jamen det er jo også... Det er jo, vil jeg sige, det er jo... Det er jo det. Altså, det er jo hans, øh, hans, hans, ja, hans arbejde. Det er jo det, han det, gør. Det, det, han lever af. Ja, det er hans levevej. Han er jo Skå professionel Skal du gogges? Han er Skå, professionel Skal du du i Vores præst sagde altid til os. Han var Rolf, han var racist. Han kende racist. Han, han var i avisen for at være racist. Han er ikke. Men øh, om ikke andet, så sagde han altid... Øh, skal du gogges? Når man havde været slem. Er ikke. <laughs> ja, fuck det rigtigt? Det er fandme noget af en præst. Men. Ja. Det, det, her. det kan vi godt høre det er før øh, taxiseføren øh, der er en han er blevet tiltalt for at have kastet en ukendt genstand mod Bentner og hans kæreste uden at ramme uden at ramme han nægter sig skyldig han nægter sig skyldig jeg kan sige med os men kan sige ikke noget material det var for luft ja, det var for luft. Luft. luft det var for luft det okay. er fægt jeg bare skramme dem men hvordan binder har når der er sted med de kærs, altså når jeg er sted med eller ekskærs, der var jeg sted med Anne, det var det der jeg var mindst, åh oh, så alligevel, den gang vi var nede ved åen. Det jeg tror jeg det er min mest voldelige episode i mit liv lige nu. Hvordan er du skidt ned ved åen? Der var hun, der var Anne, hun baskede hens hoved ind i Nå, ja, Det følger digdan. Det ja, hun var Anne, Anne var den mest voldelige af altså. os. Ja, det var fuckmanden, så altså, slægt crazy manden. Ja. Smadrede hende en eller hvad? Ja, det gjorde hun godt nok. Hun smadrede sådan en tøs. Klappede hens hoved ind i væggen. Like Alrigt. Ja, hun stod sådan halvt fat i hens halsen her og så gjorde hun sådan. Ej så så gav gaben bare lige sådan. Duk, og ja. Gokker den lige ned ja. så fik du sig. Så ja. altså, skal du, uh... du gokke, så gokker. Så der ja. var det. Har så smed BB hen sko i vandet. Ja. Altså hende tøsen der. Ja, jeg ja. må Hvorfor? Hvem var det? Det var fordi sigønjerne. Og oh, yeah. det er en uh... det er noget af en historie. Vi så... var på vej ja. hjem fra byen og så tænkte vi sådan lige, ah, oh, skal vi lige hen og hen i enkel på bodegaen, ja. så vi ja Hygge hygge det er mig BB og Anne. Kæft da i, der har fået været tiskehold der. havde tiskehold. Vi det er for, vi der var ja, det var vi de straight out og bare smil. Ja, <laughs> ja det er kom lige fra bare smil. Det klokken er snart 1/2 eller sådan noget. Ja, så skal jeg tage vi over på bodegaen der. Så sidder vi lige og får sig en øl og sådan noget. Så kommer der en eller anden pige hen og snakker, og hun synes mega sejt går noget. Ja. Altså Lina, altså altså ung eller ældre? Ja, nej, men, ung, altså men du var sådan næse piercing ret i. Ja. Oh. Altså Lina synes det går som vi så. Jeg glemt den historie. Kæft, hvor Og så, øhm, det godt, øhm... Så mig og baby, er sådan lidt sådan, puh, hende her hun er så lidt ødelig. Der, der, der, der er fisk i farvandet. Der, der er noget galt. <laughs> Æ, og så og så, vi, så vi, vi står bare der og snakker og hende og, og, og så siger jeg sådan, øh, jeg siger sådan ved du hvad, hvis jeg giver dig en øl, vil du så ikke stoppe med at øh, generes? Genere? Ja, for hun var, hun, var, hun var fucking underlig. Jeg kan ikke, jeg huske, ikke hvad det var, var, var Men altså, hende. Jeg husker at jeg så, ja. sagde det der, så ja. hun har været, der, ja. det har været suspekt. Ja. Og så ser hun så, at jo fint nok. Og så giver jeg hende øl, og kommer jeg tilbage. Og så er hendes øh, cigøjner og ven snakker som Anne. Og Anne har ikke faldet det. Ja. Altså, at der var fisk i så anden hun sidder var der bla bla bla, og blablabla snakker og tænker det er lidt om lidt. Uh... Hun sidder ja, og hun er i hytter. Og så har hun sådan en stor jagt på sådan, rigtig <laughs> sådan, sådan en rigtig stor tæskejagt. jakk. Sådan en teske jakk. Og så skal vi, så så siger, så ser så ser til en. Øh, jeg synes vi skal smutte, der der, der, der, der, der. der er der ikke godt. Der er røde sokker. Der er røde sokker. der en hej på vej. <laughs> <laughs> øh, og så øh, så ser jeg lige, jeg nu har alt og så har hun så ikke sin punkt. Jeg står der, så står med sådan en taske, og, og, ja. og okay, har ikke vi og så snakker vi så, så siger vi så, her har I taget hendes punkt bla bla så står vi er skændes helt vildt med dem der, vi ikke ja. så er nogen fucking punkt bla bla bla, og så står de, ja, de står bare sådan noget og griner, og sådan noget, ja. øhm, og så, ja, så er der ballade, jeg snakker så med ham fyren der, ja. øh, og så, så står vi sådan, noget, og så oh, blah, blah, blah, blah, og sådan okay. det er det så øh, altså, lidt som Magnus vil gøre det, og ja, så, øh, <laughs> og så siger han så Og hvad så? Ja, vi har taget den der fucking punk men den er langt væk nu her det er langt væk? Ja, ja, og sådan tager så jeg ja, den er i Sydafrika Ja, den er i Sydafrika <laughs> Den er i vores filial i Israel Der er allerede køpleste for den hvad, hvad, hvad, altså, hvad så? Så, ja, men så så står vi så og snakker der, og så spytter han mig i hovedet, det er svin. Spytter han mig i hovedet? Ja, vi er virkelig ved vi at komme her på Så vi er også på vej om i gyden. Men så, så, så havde der, så jo sgu flere tilgøjner, og det var ej lige ham der. Så jeg tog han lige en lille svin tilbage. Også. Og så er det oh, jo lige en på igen yes. <laughs> ja. Årh, ja. så er jeg tilbage. Jeg skal jeg hjem. Hen til der, mand og bare sige noget til ham i stedet. <laughs> Lige med hånden rundt om dørmanden. Ja. ja Stå med dørmanden og så der var bla, bl.a. vi var rundt om der var med og sådan noget. og så sagde jeg de sådan det er fint men vi kan ikke rigtig gøre noget for det kan de heller ikke ja, så fandt, gør. gøre. Skændens, så kommer vi op på skændes, så hindrer så Anne hun stiller noget cannabis fra hende. Nej men, hun stiller ikke hun hindrer sig gerne at hun taber det jeg Anne siger. Ja, vi, vi vise vi, mig vis mig dine lommer og du kan vise at hun ikke har den på sig og så det siger jeg, hun så øh, Fint nok og så tager vi hende der og så går sådan noget cannabis ud i vandet hun kan vi står udenfor og så tager vi ned med de der små øh, ja. der, ja, i gule der i brærene ja. der så er hun sådan nej min cannabis og hun går fuld <laughs> hun går fuldstændig i mangel <laughs> ja, hun slæb væsset <laughs> ja. og så siger han det er ikke godt nok jeg vil også jeg vil også se om vi har lagt den ned i en sko. Ja. Det er, er. Altså, jeg ved ikke, hvor stor Annas punk er. Fordi der mener, kan man godt lægge læ en punk med sko. sko. Det har nok ikke været alt for store. <laughs> jeg, jeg synes, det er vildt nok, at hende sig gøjlerne er går med til det. Ja. Hun har er, er bare sagt, ja, ja, ja, her med mine sko. Altså, det er, det er, du... Så tager Anna dem, og så går hun væk. Altså, og i mellemtiden, det er der, hvor Anna har stået og klask hendes hoved ind i en væg. Ja. Men så tager hun tager de sko der, og så giver hun dem så til BB. Og så er vi på vej væk derfra, og så kaster BB bare de der sko i vandet. Så hæs Det vi vi, vi vi var på vej væk og så øh, så siger Anne, jeg, jeg, jeg har jeg har de her sko her, hvad skal vi gøre med dem? Så tager jeg skoene og mm -hmm. vi kan dem Vi det. Ja. Det er flydende materiale. Vi det ned i flydende materiale. Ja. Kom i materialet. Ja. Nå, men øh, vand, ja. Nå, så tager vi hjem. så guld. Så tager vi en. Så tager jeg hjem. Ja. Så med, med vandet, tager vi hjem. Så nu, skal, nu er det begyndt at blive lidt for vildt. <laughs> ja, det Så var jeg over til fodbold dagen efter, og så kigger jeg så i min jakkelomme, og så ligger der lige en lille pung. Hahaha! Åh, Så hvad med sig, gøjn og Poul? det ja, var Men det var fucking underligt, jeg kiggede i min jakkelomme om aftenen der. Og der var han ikke. Ja, de har været så suspekt. Han, han sagde også, han havde taget den. Jeg tror, de har lagt den ned igen. De har fem været nogle luskede typer, i ja. de har. Ja, det finder vi aldrig ud af. Nej. Men det var fandme øh... det var en god historie. God historie. E en det, det var spændende. Ja. Oh, ja. Nå. Hvad skal der så? I, ud? I skal ud og spille fodbold i dag. Ja, det var det. Et der spiller i dag. Peter ja. skal spille mod fullebank i dag. Fullebank. S Sidst, yes, Sidst vi spillede med fullebank, da tabte vi 5 2 <laughs> Og der var, de, og altså, de var en mand i uordentlig altså, altså, Jeg har ikke hørt i har vundet i en. Vi er over nedrykningsstegn lige nu her. Nej! Ja. Vi skal altså lige have ja, seks... har ikke tabt det kampe. Vi skal have seks point i løbet af de sidste fire kampe. Ej, det... vi har jeg slået os ned? Jeg tror vi har. Men det er, jo, det er det. Vi har vundet tre. Enten spiller du op rigtigt, eller spiller du nedrykning. Det er ligesom GF. Den der, lige finder ud af, at jeg er sådan midt på sangen. Nej, det er kedeligt at ligge her i midten af tabellen. I <laughs> midten. Af så taber de alle, så man kan få spillet noget nedrykning. <laughs> det, er, det er der slet lidt mere svung i. <laughs> det er også rigtigt. Nå, Men vi skal nok ikke i dag. Det, og vi, det, er og vi er også dårlige. Jeg skal være på mål. gået og forstå. Ja. Nej, han er i bagkæden, tror jeg. Nå, han, jeg tror, han er i forstander. For interessant. Er ja. Kian med i den? han er Kian og måneder, tror jeg. Interessant valg. Men vi spiller uden vores, er spiller uden vores træner, god, så er der går træner. Han uh, var jo rigtig god af hans debut bagi. <laughs> ja, debuten bagi. <laughs> ja, debuten bagi. <laughs> jeg håber anden gang bagi er god. <laughs> Nå anden gang er han nok lidt mere varm bag. <laughs> lidt erfaren. Ja. ja, det er også rigtigt. Ja, det bliver så spændende. Ja. Det er ikke fordi, vi har men... mere godt hold med i dag. Vi har lige Hakim, Tarik og Ionis. Altså de lyder sgu altså nogen der kan give nogen gang, hvis det er... Hakim er god, han er fucking dårlig. Ja, han, er fin. han er fucking dårlig. Han ja, er ja, fin. Løber som fed muligt. Fedt muligt? Jeg optager en video ja, af Hakim, der spiller i dag. Ja, er du ikke det? Jo, er det, er ikke godt, øh... det skal jeg godt nok huske. <laughs> fordi at, altså, hvis man ikke... Vi kan bare se det måde hans motorik han er altså ikke god overhovedet. <laughs> og det er, bare... der, er med jeg Ja, han er god. Det er også svært, jeg hedder er det, navnet, det, jeg hedder? Men Hakeem og Jonas, det er sådan nogle, altså de, altså de har, det er lidt ligesom James, de kan slet ikke gå i noget, altså, oh, Jonas, er kan slet ikke lade til sådan de fungerer bare Jonas, han er, Jonas han er, altså han er fin sådan, ja, ja teknisk, men han men er, han er en godt, mega spejs, jeg tror han 40 vejer 40 kilo, ja 40-50 Ja. han er bare en pind i luften, ja. det han han ikke gør, ja. det, det er, sådan, det, ikke. det er sådan en street mode. det er altså, ja, det er det bliver interessant, det kan jeg høre vi taler med mere end to mål. Er det, det sikkert det sikker det sikker sikker. det det odds? Det skal du også på Det, det, det jeg er stens sikkert odds Sten -sikker. Men jeg ved ikke hvad det sammen, lige når jeg spiller på det, så sker det i hvert fald ikke Nej, så ja, til, ja, det er derfor ikke. Hvis du vil gøre torpedo i en <laughs> tjeneste, ja. så er jeg spændt på at torpedo mig Ja, du fik jo fyret også med Steven i går Hvad ja, er det? Og til i går Steven og BB, og med, Steven var helt overkørt over Tottenham Ja han, han var helt vild sur på Hurricane Kane i går Ja, han var fucking helt oppe at køre mm, je, Jeg tror, at vi ellers lige sætte det på, så kan vi lige smide det ind han er sur? Han var sjov Ja Han var sur? Mm, det kunne du lige høre nu Ja, i gælder vi Det er lige valget Det er ingen penge, altså Nej, øh, men baby, jeg skulle lige sige Jeg skal lige nok tjekke, hvad på differencene der er Jeg skal bare jeg skal bare være sikker på, at vi er enige om, hvor vi ligger henne I dag ligger Chelsea to point over Ja uh, og det. Er det. Over bad, hvad Tottenham eller? Ja. Altså, altså. Tottenham vinder ikke over Chelsea. Åh, <Grej> oh, det kæft. Der skal altså 50 kroner der. det <gryk> okay. altså, er også gerne med 50 kroner. Okay. for de Så, så, så, så, så siger ja. Nu har jeg jo før vundet 50 kroner over Steven. Det gør mig ikke noget. at noget øh, øh. give tilbage over Tom, man. Nej, jeg jeg beder hvad <laughs> det med Du er ikke med, <laughs> <laughs> Hølge, Er har godt været 1000 Jeg har godt været <gør> -ha. ja, Men problemet jeg jeg med VM var, det var ikke en lang vej i Efter 3-4 kampe, så skulle man have nye spillere og vi har kun tre udskiftninger. Altså det det rigtige VM det var ikke det var ikke på den samme måde. Jeg jeg, jeg satsede på det Tyskland og Brasilien. Gæt, altså Tyskland, de var altså ja, ja, ja, ja. det var katastrofe. Ja, og Brasilien, jeg ud i ikke. Og Brasilien rød ud det fra mig. Jeg var bedre end jæ. Ja, det gør vi. Jeg venter. Nej, tænke spørgsmål. Napoleon, maj. Jeg var en pengefræer. Spørgsmålet er. Spørgsmålet, hvor fanden er Paul? Hvor fuck er Paul? Det er ligegyldigt, hvor Poul altså, har du fuldstændig det fuldstændig meget svært. <går min> altså, altså optager nu, er du i gang, eller yeah, hvornår du starter? Jeg så sige, noget. Du er optag allerede nu. Okay, okay. okay. Mathias Bergelsen, vi, mig, Steven Tran og dig, vi har et om, at Chelsea ender over Tottenham. Og hvis de ikke gør det, så skylder jeg dig 50 kroner, og hvis de gør, så skylder du bare 50 kroner. <går> Præcis. Yes. Ja. er klar. vi giver hånd om det. Puh! Lad os gå. Er du så bonniemyndene? Ja, det er han, okay. gør det, gør det, drenge. Fuck. Så. det er... Fuck. Det god Fucking ja. ja. Men, uh, Men ja. Skal vi... have uh, på nu har jeg, så slutter vi af. Ja. Lad os gøre det, yeah. jo, så kan Paul komme ind i sikken, når det ikke. Det er godt rigtig op? og Lige for en lille lur inden? Det lyder fornødt. Ja, jeg skal i hvert fald en lur, inden jeg skal så løb på en mark. Du har løbet på en mark. Jeg skal ud og løbe med Magnus. Okay. Jeg håber, at jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg starter ud i dag. Jeg har ikke tid. Det kan du være helt sikker på, at du gør det. Jeg har faktisk det oh. Nå, tak for dag. Nu kommer der et stykke godt musik. Det er materiale, der svinger i luften, og det føles rigtig godt i øregangene. God frekvens. God frekvensdag jer alle sammen derude. Ha' en god uge. Farvel. Farvel. Altså Bibi, du... altså jeg gider ikke høre noget fra dig på den der front der, det, altså er det kære overhovedet jo. ikke? altså du skal ikke gå og tro, at du øh, har lagt flere penge ud, end jeg har. Nej, men Bibi, du skal da i hvert fald slet ikke tro, at du har lagt flere penge ud, <laughs> end jeg har. Jo. Det har du overhovedet ikke. Så har jeg? Nej det har du altså overhovedet <laughs> ikke, baby. Jeg har fucking mange gange. Lad dig spise af mit mad, uden at, at tage penge. Uden, det har du også uden, gjort. Uden at anmode om penge. Jeg husker at anmode for så og så. Det. Du, altså du falder ikke. Man tænker altid, ligesom når du ser i eget fodboldholdsspil, så tænker man altid, åh, oh, vi havde godt nok mange change sammen. <laughs> ligesom når du spiller for Torpedo, baby. Du er fuldstændig blind for, hvordan kampen er gået. Du har sikkert altid, hvor Torpedoer burde have vundet. Paul, du er idiot ved det her angår. nej, jeg vil det ikke. Det eneste, det eneste du er interesseret i, det er at, <laughs> og, at føre dig frem. Så tager du imod øh, kebabmis der og står og propper i dig Ja yeah, fuck dig BV <laughs> Altså Paul, du er en, en fucking hyggelig lige nu Lige nice. nu er du fucking hyggelig, og propper i dig med mad, som du ikke har købt Så skal du komme og sige til mig, at du har købt fucking meget mad til mig, som jeg ikke har betalt for BV Du er du, jeg, baby, fucking hyggelig Paul du I... you know Yo, har det? Du har ikke har Så skal jeg til at sige baby, baby, bare gå ind i det? i det? Det i det, din fucking idiot. Nej, det var det ikke. Det var ind i det. Stockholm, they're that I, uh. oh, I fell to the floor, think I bruises on my knees. I spent years looking for it, just to find out that I couldn't see. But the world is my own star. yeah. We got shit broken, ended up on a beach from me, so quietly. Figured out exactly where we're supposed to be. Penelope, come back and check on me. I need you to rescue what's left of me. You want me and you know what's best for me You know that I love you so separately When we had a beautiful chemistry We been feeding off each other's energy Yeah, I left on a quest for serenity Girl, I wish I could've had you next to me oh. yeah. Always forward, never backwards Worst of all, boy, I felt like I'm doing backwards yeah. Sucker, I'm really gon' work this magic. Till I got nothing to one on my eyes, just till I can trick myself and say that I really done did everything I imagined. Keep telling me my good for fuck but the fashion. Be a gentleman, still know that I'm the Till I can trick myself and say that I really done did everything I imagined. Keep telling me my good for fuck but the fashion. Be a gentleman, still know that I'm the never been a gambler I don't risk what I don't own oh, I saw fools go uh, Move the peasants to the throne now I need you whisper in my ear like a dip huh? You can take what you want from me yeah. Always fooling, never backwards Worse all, boy? I felt like I'm doing backwards My sucker, I'm really gon' work this magic Till I got one on my address Till I can trick myself and say that I really done did everything I imagined Keepin' ties with me, don't give a fuck about the fashion Be a gentleman, still know that I'm unbalanced Till I can trick myself and say that I really done did everything I imagined Keepin' ties with me, don't give a fuck about the fashion Be a gentleman, still know that I'm unbalanced change to come true. true I'm ready for my boys to